أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبعوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خطفت موازينه Famuhu haunya, وما أدرى كما هي نار حامية. Alqari'a. Maknanya betulnya, bni orang yang ketuk itu kita tengah malam. Malqari'a. Ah. Apa itu bni yang? membuatkan orang di ketuk fitung tengah badan buta wa ma al-qari'ah al mutahu ke hai manusia, hai Nabi Muhammad apa benda al-qari'ah jawabnya yaumaya kunun nasu kal farashil mabthus iaitu ketika seluruh manusia di muka dunia ini ibarat belalai yang berterbangan katu, katu, kekatu yang berterbangan watakunul jibalu kal'in almanfush. Wasak manusia bukit bukau yang begitu pejal pun akan berterbangan sebagaimana kabu kapas yang di digemburkan. Faamma man mawazin ketika itu mana-mana orang yang timangannya berat فهو في عيشه Maka dia akan hidupna keadaan sebuah selesa wa amma man sebaliknya mana-mana orang yang riya riya timangnya maka ummuhu hawiyah maka mok dia ya yang dekat dia ialah neraka hawiyah wa ma adra tahu kamu benda apa neraka hawiyah narun hariyah api yang sangat panas sura kallahu ni para hadis semua surah baru lepas pada kita baca Al-Hakumutaka belum daripada kita masuklah surah baru hari ni kita ingat sikit pelajaran Al-Hakum minggu lepas mudah-mudahan sambung-nyambung ilmu kita berlaku minggu lepas Tuhan wayak satu penyakit dan serentak dengan itu dia wayak juga ubah penyakit ni bukan penyakit kulit penyakit tubuh kerana kulit tubuh ni agama kita seru pada curi bodoh kita mikir sakit ni bakpoh sakit pada bakpoh sakit gigi bakpoh pahu, bak mana? tak payah Nabi Muhammad mari ajar kerana benda tu benar berlaku depan mata yang perlu Nabi Muhammad mari ajar ialah benda yang otak kita nak, nak fikir tak kerti mata kerana mata kita tak nampak tengok suara pun tak bunyi kecapan tak boleh kalau kita panggil syurga neraka dosa pahala ni tak ada orang di dunia boleh kerti lain pada kita mengaji dengan Nabi Muhammad SAW bolehkah Nabi Muhammad dah mati dah maka kita mengaji sakoh dia tinggal iaitu Quran penyakit yang dia sebut mengulpahnya ialah penyakit At-Takasur ubat dia ialah Zurtumul Maqadir Takasur maknanya badi nak banyak cari harta kau cari ilmu kau cari pakat kau cari pengaruh kau nak banyak nak banyak kamu dia beutis kena banyak tu je tidak kata cari harta biar banyak dengan tujuan nak buat apa tuduh cari harta nak tambah harta cari harta nak tambah harta cari pakat nak tambah pakat beutis kat pakat tu akhirnya mati masuk ke kubur dengan keadaan tak tahu tujuan apa atakas itu berarti kalau orang kalau kita dah kena penyakit ni kalau kita lah ada kuasa nak badi banyak sekak banyak git sekak banyak jah Haiti kita sedang mengalami penyakit yang kronik yang bahaya supaya penyakit kita ni lah apa pun dia jangan ada kuasa nak banyak untuk nak banyak neraka kubur daerah kubur apa sebut dia tu bukan lagi baca yasin bukan lagi baca doa di kubur biasi doa ni baca rumah buat apa dia dia lagi ke kubur mana nak kita mana mati pergi pergilah kubur nak tujuan nak beki diri sendiri supaya jangan jadi harta aku tinggal harta tambung tu tinggal dekat dunia benda yang boleh bawa masuk dalam kubur dah harta kita ilmu kita pangkat kita ni kalau kita pandai kita boleh bagi pas dalam kubur dah tapi dengan sebab kita tak pandang, maka harta kita nak cari, dia bersih sekat ke harta, masuk lebar kubur, masuk sebatang karur. Ini tempat orang, orang panggilan penyakit. Kesimpulan ini, hari harta biar banyak, tak apa. Nak banyak mana, sutut rani, tak apa. Tapi biar jadi harta ini titian untuk ke akal. Itu je benar, ya. Kalau titian sekat dunia aja yang tujuan nak suhara sebabnya juta kan biar jadi aku ni orang nombor satu juta di muka dunia dia jadi aku ni pemimpin nombor satu di muka dunia dia jadi pengaluh aku ni nombor satu kalau bukti sekat tu je ya? maka ariti kita tak pandai tak pandai mengurus harita guru harita ni bukan sekadar nak suruh banyak je ya? nak suruh harita ni boleh tolong kita pahadalah kubur pahadalah masyarakat kita bawa orang pandai dan benda lagu tak boleh nak buat kau tidak melalui Nabi Muhammad SAW dengan melalui nasionalis dengan daripada komunis, sosialis, pragmatis, artis apa semua sekali ini. Ini barang-barang yang menampakkan ke kebodohan kita. Tak pandang menggunakan peluang hidup kita di muka dunia. Bila kita pergi kubur, kita pergi sendiri. Aku akan mati. Ini kubur cik aku, ini kubur anak aku, ini kubur saya aku. Matilah. Gapur jadilah kubur. Kalau aku sendiri tak tahu keadaan orang mati, bawa tapak kaki aku dalam kubur ni, aku juga sesek bila aku mati, anak aku mari puluh kali sehari pun dia tak tahu aku lapar ke, aku kenyai ke, aku dahga ke, aku sakit ke, aku nak berapa, nak kais limu ke, aku dia tak tahu. Kerana hubungan kita, orang hidup dengan orang mati, habis kat mati. Kalau hubungan kita dengan saya-saya yang -saya kita hidup jauh dalam dunia ni, kita boleh telefon, kita boleh guna internet, kita boleh guna email, kita boleh... Banyak cara. Tapi nak nak telefon ke dalam kubur, nak internet menggalak kubur, tak boleh. Tak, tak tak nak buat. Maka mahu tak mahu, kenalah aku siap hari tu aku dalam dunia ni biar aku boleh bawa pakar dalam kubur ni. Pakar aku atas dunia ni, biar aku boleh bawa ke dalam kubur. Biar mula kak pegerung tengok ke aku. Biar mula ke zaman ni yang pegerung tengok ke aku. Kerana aku pandai guna ilmu aku, harta aku di muka dunia ni untuk bawa bersama dalam kubur. Dah bagian tak boleh nak buat Kau tidak melalui Islam mak nah, itulah kita kena mengaji ugama dalam dalam ekonomi kita supaya boleh bawa bakal kubur bawa bekal dalam pencak pangkat kita biar kita boleh guna pakadalah kubur dan untuk abah kan inilah benda yang menyebabkan kita kecil hati benar bunyi kata nak tutup sar tak berduit sar ni dia cak nak lagu anu nak lagu mana. gaya ayat akan ayat Malaysia nak jadi jad, jad, jad, jad lagu mana masa depan kalau tak mengaji ugama dia ugamo ni dia tak boleh tak boleh faham oleh kau tidak nak bagi bersara ajarlah bahasa mana bahasa Inggeris kalau bahasa berapa sekali peneliti agama tak sudah juga dengan bahasa Arab kerana Quran ni tak boleh tulis dengan bahasa Inggeris Hadis tak tak boleh sebut dengan apa ni Quran tak boleh tulis dengan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu tak boleh kena guna bahasa Arab dan bahasa Arab mesti melalui ada sekarang ni sah itu dia, dia. baik ajaran yang sekat tu kan mulai ujung tu tu kata muno age kubur mutak sik ku bur pasah tapi mu kena ingat la tarawunnal jahim thumma tarawunha 'ainul yaqin thumma latus'alum yawma idzin aina. Muno age kubur mut age kubur muno probak jiwa mu tak buat mu punya pasah tapi at masa kelak mu akan reti. Tengok dengan mata ni sendiri ada benda gelap ni nerako. Ani jangan-jangan di atas dunia ni mu tak mengsedak duduk sedak karakter orang suci menakur tak curi bukan laku tu. itu kesimpulannya kita ambil minggu lepas dan hari ini pula mari Al-Qari'ah Al-Qari'ah ni asal makna semua bersebut tadi lah tiap-tiap bila kita duduk di rumah nak boleh tak bila kita tak tutup pintu tutup lapang balang tidur tak, nak tulis suara no, pah subuh lah jangan ada bunyi lipah pun jangan ada cicak kukuk jangan ada kata nak kita nak tidur sebenarnya ni Tiba-tiba tengah sedap malik bunyi kokok kokok kokok ketuk pintu. ketuk pintu, ketuk dinding. Ke pasal lagu mana kita? Walaupun anak kita ketuk pintu sekali pun bahasa ketuk pintu tengah malam, orang tak ingat kan, orang ingat popok, orang ingat penyamo, orang ingat gong. Gapo betul lah orang kena babru. Tak kira siapa sekalipun kalau ketuk pintu tengah malam, erti orang takut, gerun kan. Hak Tuhan anak rakyatnya, khimat ni jinilah hikmat dia. Khimat ni jinih mari tak buaya. Dia kiamat ni perkhadim satu ajaran agama. Mil sul bil akhirat Islamia. Kiamat adalah ajaran agama. Oleh kerana kiamat ni mari tak buaya, sebagaimana popok kau menyamun kau, gapo mari mari tak buaya, tahu-tahu petut tahu, tahu, pergi tengah malam. Maka semua orang pakat takut, lalu kau pakat gagak lewen, gagal lembeng, gagak terus lepas masuk tadi. Kiamat bila dia mari tak buaya. Dia mari tengah hari, tengah malam, tahu-tahu dia tahu, tahu, mati mati ini kiamat kecil bila orang mati berlakulah kiamat kecil kiamat surah kata panggil kalau kiamat surah lagi kalau kiamat acuk dari dunia ni, orang panggil kiamat kuburah kiamat besar kita mati kadang-kadang dia tengok dia tengok makan makan-makan lekat tekelah air mati juga okay? banyak orang banyak berlaku ke seorang mati tengok suka kakakas tengah ngor nak tutup tak boleh mati makan nasi tengah ngor tekelah-tekelah air mati orang mati hospital orang mati jalan raya tak terlalu banyak lah. nah, jadi mati begini tak buayak gini ni akan menyusahkan mu menyusahkan anakmu menyusahkan, menyusahkan bini menyusahkan waris mu dan mu sendiri tu tetap lah susah kerana bila mati dia mari ala lain yang tak serupa dengan ala atas dunia maka Mung kena beringat hi'emak mesia tak kira Mung ni maklumat ma -ma, ke Melayu ke Cina ke Inggeris ke Amerika tak kira mati ni dia di apa berlaku dia landau berlaku tak kira orang beringat tak kira orang tak beringat beringat maka Tuhai berubah nama mak ni dengan bor macam-macam nama dalam Al-Quran supaya kalau tak selesa dengan nama lagu ni selesa dengan nama ni. misal sebagai contoh hari ni Al-Qari'ah ada dekat nama Al-Qiyamah orang Melayu guna hari Qiyamak Hawi Qari'ah dia tak kata at-tamah al as-sakhah al-haqah al al-ghashiyah banyak lagi nama-nama kiamat dalam Quran ni jadi tukar-tukar nama dia boleh kerana kita tahu orang ni 10 orang 10 bahasa maksud kalau kalau kita idah kalau kita royak nama lagu ni boleh jadi tak apa, -apa selesa dia kita royak kiamat boleh jadi tak berapa selesa tak berapa bejejak mana ha, kita kata al quran ah. tak bejejak juga kita kata al-ghashiyah tak beejak kita kata attamah. Tak beejak juga kita kata asakha. Tak beejak belaka juga, tidak orang dalam batu kan. Hola tu tak se, hola dia tak si Apa ni maknanya? Nabi. Attamah maknanya? Attamah. Dalam Quran ada sebut attamah. Apa maknanya benda yang timbul ke kelak habuk? Kerana kabut, tunggu-tunggu mulai duduk, oh, hutuh, hutuh rumah saya. Oh, orang banyak kita citer, kita orang macam sahabat, orang beri pun tempat, Kawin kau milih kau yang suka, ia engkau peluh, hutuh, hutuh, hotel hutuh, umum hutuh. tak tahu tengah nasik ban, tak tahu kain buat tak tahu kain baju wan tak tahu siapa wanu kota lana hablizimu, aku nangi, mu pakoh, aku luko. Nah, kiamat jenis tu lah jadinya Selagi asalah. الصاخه makna soroturi duduk wadad pong bong dung bunyi orang terkejut habis dicin sebagaimana orang terkejut kerana sorok mendadak mari ataupun kerana runtuh rumah mari ah kiamat jenis inilah hikmah dia mesti mu kena ingat benar jangan berjadi kiamat ni mari dan mu tak ada persiapan mun nak undur balik sebelum kau ditoleh dah Sebagaimana mu bila tua nak undur balik sebelah ke dunia tak boleh maka bila mu bila bunyi di paeh kiamat nak no, ulur no, balik tak leh dia. Ha, ah belum daripada siapa aku dekat ni buat persiapan. Eh. Cari harta biar banyak tapi harta halal cari ilmu biar banyak tapi jangan guna ilmu untuk cari makan. Cari pangkak biar banyak biar Allah tinggi lagi biar guna pangkak pangkat mengaun nah untuk bagi dunia di akhirat. Dunia orang boleh manfaat daripada mu pangkak tinggi dan di akhirat kena boleh tu petuah pangkat tinggi. Um, apa lagi nama Allah syiah. Macam-macam istilah nama. Allah syiah makna benda ye. Melitupi por kita duduk dalam raung besar dengan sedap molek. Selanggar perahu kita, kapal kita tak patut kareh, poru pecah. Ah, dia kata-kata, Allah, begitu, Allah, begini. Kelakabuk. Ah, jadi, Tuhan nak rakyat, kiamat ni bukan main-main, kiamat siya. Mungkin dah beringat. Sebab itulah Tuhan beri nama kita, bermacam-macam nama, bagi membutuhkan satu gambaran dalam kepala kita, bagaimana perlunya kita buat siap-siap untuk menghadapi kiamat. Baik mula daripada akidah. Siapa kau ibadah sapaan kepada buat amalah semua saluran-saluran kena jaga molek bagi membolehkan boleh ke barang inilah akan terjadi apa namanya tolong kita siapa nabi sebut dalam hadis lain apa namanya yatba'ul qabr ila yatba'ul mayita ila qabri salah maluh wa amaluh ahlu wa maluh bila seorang mati akan teruk kubur dia tiga kali mana-mana orang -mana mati, jam hari tu lepas kiamat pun, bila mati akhirnya tu pergi kubur dia tiga kali pertama anak buah dia pergi kubur juga yang keduanya ah, apa namanya, harita benda dia pasikal, kereta dia pergi ke kubur yang ketiganya amal amalan dia, aktiviti untuk kubur juga bapak ada masuk lebar kubur fayabja usna ni wajabqawah orang dua tu balik lalu anak bini balik lalu bagi sakak hari terbenar balik rumah juga kereta, basikal berapa orang balik balik kumus semula untuk jadi bersaka orang duduk sekarang yang mula kuburnya amalan amalan jahat amalan baik orang duduk di kubur orang jahat kau duduk butimu kau duduk rengihmu kau duduk apa namanya kau duduk berapa orang berada mu duduk juram kelam ini kerja dia amalan jahat jauh daripada hari mati beti keremat kerja amalan jahat ni. itulah dok gutimu, decekimu, dok di bakam, dicocohmu, dok di layum. Kalau mala baik, nah, orang ni, dia krinya, dia nak ni jadi aiskrimnya, nas jadi jadi um, tomienya, ia jadi nasi minyak dengan jadi chat yang begapo. Tapi kes dirilah. Nah, sebab tulah agama ni dia tunggu orang ni akhir baling. Kecik kita didik ja. Dia aja kita aja dari tak reti, reti susah so marahlah. Karena budak ni budak perlu pada akal dan perlu mikir sikit. Dan bila budak om wakil baling dia tidak demi baik buruknya dosa pahala syurga neraka kita ajar dia sikit demi sikit demi sikit. itu dia. Jadi ulahan kita balik pada Al-Qari'ah. Benda yang benda yang ketuk pintu. So, itu dari segi terjemahnya. Dari segi bahasa. Oleh kerana Al-Quran ni bahasa Arab. Cuk sikit sebanyak walaupun kita tak ngaji Arab, kita akan pun kita kenaliti sikit cara bahasa penggunaan bahasa alqariah ni orang panggil isy dalam mengaji nahung dia panggil isy ataupun dia panggil kalam isy nama ni dia tak boleh isy sepatuh cakaplah kita mengayu baik arab baik inggris baik dia tidak boleh sepatuh keje dia kena paling tidak dua patah orang panggil jumlah sentence dia belum tiap-tiap cakapan dia tak boleh so tak boleh kata tiap tu but I kalau kita cakap Inggeris lah I tu but I saya ataupun saya. saya saya saya berapa saya saya berapa saya sampai bila tak sesak kenapa dia cakap sepatut hot note nya saya not I saya nak tidur. Saya sakit. Ha. biar berikan dua begitu. Biar perkataan kita ni ada bersambung dua. Rupanya tak ada khabar. Gapo sentem gapo panggil apa, apa nama ni? Ab gapo kita panggil. objek pendek gapo semua. Biar ada dua begitu baru titik. Tiba-tiba sininya mari satu. Ha ni pelik. Sininya satu mari Al-Qari'ah butis katik. Tak boleh. Tapi sekali-sekala Tuhan gunung. Baso dia sepatu, kerana manusia juga sekali sekala dia guna sepatu. Kita duduk kali-kali, kita kata gapu. Kita duduk kali-kali, kita nape? Kerja. Kita duduk kerja, kerja, kerja gapu kerja. Kerja sebab kerja tu, gap patut nak hamba, gap patut nak tembok, gap patut nak ikut gaya. Lah. Tapi dengan sebab benda tu mari mendadak dan tujuan kita semata-mata nak tarik perhatian kepada benda tu, maka sekali-sekala kita kata kijel nasi air walaupun perkataan itu sepatah tapi ada saat-saat tertentu kita boleh guna dengan tujuan tertentu nak suruh nak suruh kita kata-kata kita awal oh air awal oh air kita kata ai, ai, ai. air je orang ya? tanya dah air mani kau air tawak kau air batu kau air susu kau orang tanya dah jadi soh dah apa ni apa ni ini dah go sangat maka dia hanya boleh sebut ais sepatuh je tak boleh dah kena letih doa maka kita panah lah maka mau cari air aku cari air aku beli air aku beli air wang hari orang sakit tenat ia memerlukan air maka dia kata air cukup A, begitu kemat al-qari'ah kemat sepatuh gapapa benda kemat dulu lagi tapi aku nak wayak kamu kemat ni benda penting walaupun aku bercakap sepatuh al-qari'ah ya? tapi sebagai orang manusia yang di, memerlukan kesiapan kiamat maka sekali-sekala kita guna Al-Qari'ah, kiamat ataupun kita panggil Al-Qari'ah, orang yang ada ketuk fitu Al-Qari'ah mana benda yang ketuk fitu tengah malam nah, sebab tu datangnya wayak, Al-Qari'ah dia kata pula, Mal-Qari'ah dia kata Al-Qari'ah ke Nabi apas dia tanya Nabi balik, eh Muhammad ngerti ke Al-Qari'ah Mal-Qari'ah, benda apa Al-Qari'ah Wahai adakah kamu berkarya? Mesti kehidupan apa? Ya, karya. Dia dia tanya nak dia sebut perkataan yang nabi, ayat nabi kita tak paham lagi kita kiyonyo. Ya. Nabi tak faham lagi, maka dia tanya, tanya kita tanya okay, tu orang, orang itu menyuruh pak awak itu mikir, Serabut so, bukak apa dia, bukak dia. Patanya lagi betubi tubi betubi tubi tanya, bagi membulis orang itu benar-benar apa gapai, gabung habis gembeli habis segala fikiran dia segala emosi dia segala cita rasa dia gembeli penuh pada sekarang ini orang panggil uslu budaklah cara kita nak dakwah, orang cara kita nak boyak ke orang supaya orang itu berhati penuh apa ah, nak pandahlah kita guna bahasa, guna pendiri kita, guna tiga laku kita, guna ter terampilan kita. Dunia jangan pandang keterampilan. Kalau mu nak wayak benda dan benda terpenting nak, nak suruh orang benar-benar buih -benar. apa nak eh? ah, pandahlah mu guna sama ada bahasa, sama ada jenis klaka, kau sama ada jenis menangi, kau sama ada jadi tahu, ketat buat gitulah. Asalkan mampu faud hati orang pada cakapan. Ha nah, ni ini yang panggil uslu dakwah yang menjadi perkara penting dalam dalam dalam tiap-tiap guru cikgu ko ustaz ko ibu bapak ko pemimpin ko benda-benda yang kita nak beri kepada orang yang penting panah pandanglah kita mempergayakan diri kita bahasa kita bagainya untuk peradialah baik sekarang bila Tuhan tanya nabi tetentu dan nabi tak tahu quran ni apa binabi-nabi ni aweh tapi tu yang tanya juga tu nak suruh nak suruh Nabi tu telek mata luah lagi. Dia pun jawab, yawmayakununnas kalfarashil mabsuus. Gini lah Muhammad payah-payah agak kemak ni kalau kena royak sepenuhnya payah. Tapi biar koyak sebahagian daripada kemak. Daripada dia, dia bernasbahagian yawmayakununnas kalfarashil mabsuus. Iaitu ketika orang ramai tubik daripada kubur ni sepak kasut tu tubik lubang. Adik kakak tengok puai-puai hujan. Jajet petek kat tubik. Ku oh, pu pu ikut lubang kudul bamulah karena aku Allah kiri naik apa aku tu je bawah. Mualah mu tandua aku tipu haku muji mu, jo aku aku mak ketohmu. As sebagaimana kat tubik lubang tu mu tengok bagaimana kaluk dia. Begitulah manusia bila tubik dapat kubu kubur akhiratnya. Ngeti tubik. Tak tahawan anak dunia, bini dunia, sahid dunia, beter dunia, hal ter dunia pak orang tak betul dia. Orang kira tombik dia, ya, daripada dekat kubur kerana dia dependnya benda depend. Bila orang tombik daripada kubur, dia akan tengok. Satu daripada benda yang dia tengok ialah bumi tak ada bukit buka Pandai pandang jaruk pada kuku Eh tengok juga kita apa? Kita katalah sebuah kap, sebuah dusun. Luas 10 hektar. Kalau kita lalu hari-hari tengok dusun tu. Mari kereta sodok kontraktor, dikhabiliti. Allah oh, bah kuano basah aku wana jalan itu, wana sungai cici, sodok sini, bengong orang tak tahu duduk wana, jatuhkan naik kenapa? kontraktor mari sodok habis licin kebunnya, sunganya berapa jadi padang jaruk pantuk kalau tahu tanah 10 hekar bila kena kokok licin mana itu orang jadi bengong tak tahu naik, jatuh, Ini ke dunia semua semua ni, timur, barang utara, selatan jadi jaruk pantuk ketika itu manusia akan jadi sepakatu tak tahu nagelah wana nak pergi tuju siapa perut, lapar tekak daga kaya baju tak ada sorak benda tubuh nak pergi lakon cuba memikir Muhammad cuba memikir nasib kita tu nak tuju lakon kita lah Kitalah, ni sedak lah bangun pagi tak tuju pitu buka lapu masuk dapur seneng kerana besok kita jauh, kecil lagi lakon tu cuba buat lakon kedai tu hanya la qadar Allah mari ribu mari dapur habis habis kalau putih beliau habis kita nak pergi lakon jalan tutup-tutup betul tutup, hok tutup, tutup jadi sungai lembap apa semua sekali. Ha, itu gambar di atas dunia apa kita susah dah. Aku nak royak lebih kuat lagu tulah akhir aku nak hilah Muhammad. Cuba royak kat orang umakmu ni. Bila dia bila dia ketika lagu ni umatmu ni buat lagu ni. Nak gitujelah kawan. Kedai kopi tak ada pakdu kedai ronci, tak ada pola hai, tak tobig, patah getoh habis kada. Kamu habis kada lagu. Ingat ya, mun nak gelak kawan nak saya makan mana no, nak minum dua ni. Cuba kita hok mengajar kau pun mengajar di sekolah kau cikgu yang mengajar anak murid kita sebagai bapak mengajar anak kita rumah coba rayak mulai kiamat ni biar boleh timur rasa gelung telah kepala eh? betul tak boleh kita pakai ni dengan tidak rayak kiamat dosa dua tak boleh pemimpin duduk baru setengah pemimpin tu baru sebut dua-dua kepala eh munuak lagu mana nak suruh takutkan kena laku munuak takkan coba rayak nak suruh takut kepala ya eh? nak suruh takut kau ko... Sb ya eh, eh polling Sb ni orang ya eh? Boleh tu hok merokok pun ada. Asyik nak jahat pun ada. Tok kaki-kaki melaka pun ada. Jadi nak ayat siapa nak so manusia takut. Karena manusia ni gini makhluk ye jadi jahat pun boleh, jadi molek pun boleh. Sebab formula kat. ni makhluk ye, jadi jadi molek semua Iblis ni makhluk jadi jahat semua Allah Taala buat kita manusia ni jenis jadi jariah baik buta apa? Tak boleh. Jadi jahat boleh. Mana wala guna nak manusia ni baik. Kalau tak ada pada dia benuh dia guru. Orang duk pun ni dia kata pulih anak. Dia mengaku SB SB dia adik aku. Tak juga juga. Kena cari satu benda yang benar-benar dia tak boleh nyaku wei iaitu dia aku. Nyaku Tuhan ni, dia aku ni aku ni bukan adik kita. Bukan adik-adik kita bukan bini kita bukan-bukan. Benar tak taklirnya kita nak gailu. Wayaq Tuhan. Akan jadi tu akhir akhir aku. Kita nak geris wah Tuhan. Tuhan bagi dia duit 2 juta. Eh duit hak munuh wei kat aku tu dia aku tu Aku dapat bagi tak menicoklah. Takleh, jadi kena royak lagu tu Tuhan. Seger, ngako. Royak lagu tu biar dia berasa nak lawan Takleh kah. Seger ni lawan Takleh, segar ko nak lawan Takleh. Biar ada buat nak kepala manusia, bau nak manusia ada kontrol. Ada kontrol, ada ada gapo kita panggil, ada calculator gapo ada brake. Kalau kereta kan, tu walaupun kereta lombor sekalipun deras ke mana, dia kena brake. Dia kena kena ada gear tak ada brake ya. Kan? Mampu mampu habis la weh. Kan? Jadi buah mana laju, kereta pun kena ada brake belahan lagi ko yang ada dia, dia beceng giah gapo dia. Ah ha, jadi giahnya gapo dalam Malaysia? Gapo giah Malaysia? Break yang gapo dia? Kiamat, neraka, labanio bukan nak ke. ni benar-benar break-break yang yeah, Tuhan buat. Masih kena royak, ceramah agama kena royak, ceramah politik kena royak, ceramah ekonomi kena royak, ceramah sosial kena royak. Benar lagu ni. So dia ini idak kedia tak sebut je kita sebut makna marah pula. Apo jahil. jema hmm. yakun nas kal okay, farochil mabsus. Kayamana dialah nak sebut sebenarnya payah tapi tu yang kata gini lah iaitu manusia bila bangkubuh kubuh seperti ibarat kekatu yang mabsus yang bertaburan. Wa eh? takunul jibal kal aihil dan bukit-bukau. Bukan seket orang je, bukit-bukau benda hok jejak kemah kemi tu pun akan digerak akan dilebur ke akhirat keloh, macam al aihil manfush. Alamin Mampus ni jaman hari tu jaman kita kecil-kecil hari tu orang tu kita nak buat batas dia ambil kabu lepas tu dia gembur kalau dia kakut pergi ke India apa kelela ni pun India ni jenis, jenis negeri yang sangat-sangat jaga dia punya budaya dia ada kedai dia jom gembur kabu ting ting dia ya ada jadi super, super baru dua bulan dia ambil kapah tok sambung lepas dia letak atas kapah tu benda supaya busu wabulan jadi tak tanjil tanjil tanjil kena tak kapas kapas tu dia bertabur. kapas tu jadi kapas tu jadi kapas betul banget kerana ni buat di berapa dia panggil manfush jadi kapas tu bila kita, kita ambil sikit-sikit mariam ni dia tiuk tak jadi terabur kan akhirnya kata-kata ustaz orang menak kan? makhluk bukit-buka yang kejap yang pejar tu pun bila mari mak, aku letup segala bukit, aku letup segala gunung, maka segala bukit yang begitu berak, pejar, hmm. bertaburan, dia buka bumi ni, di alas, alam guan alam buana ni, seperti mana kapah yang digemburkan. Ayuh, mak misal gunung tak ada habisnya kapah. Eh? Hmm. Jadi walaupun bagaimanapun, kita ambil kapah, ambil, ambil batas kita buang kapas kita ambil tok atas udara tersiup gitu kita tengoklah ke kanan ke kiri ke atas ke bawah mengikut keadaan angin bawa dia ha, bukit buka yang begitu berat tu pun akan menjadi kapas rengan taburin cukup menuat organ mana akhirat kalau boleh mari kermat bukan orang yang jadat terlibatnya sekalian bukit buka kalau makhluk lain pun akan jadi bubuh habis sekalian sistem hidup dia so kamu tidak kata faham apa makut nawazin ufa wa fi aishatir rabi'ah ya. wa amma man qafat mawaazin fa umu wa'iyah ikotunya okay, apa ni satu kerja yang manusia mesti hadapi ialah masalah nilai aktiviti dia ani ha, lah dah aku sebut sama ni membang bersama islam membang bersama islam ni membang islam yang kita buat di kelantan ni ya. kita nak royak royak rakyat Bawa el pada hidup kita ni bila mati bila hidup ha, bila kita pada kita mati hidup balik satu kerja utama yang mesti diselesaikan ialah semua aktiviti kita hari ni yang mau duk mengajar ade kakok dengar ada hak dengar mengaji ada hak mengajar ada mana-mana atas dunia ni pada hari jumaat umumnya kita mengajilah kalau orang Islam dia mengaji jumaat kita mengaji, kita mengajar, kita jual, kita beli, kita gila kebun, kita pergi pejabat, kita naik umur tu. Semua ni orang panggil amal. Tidak misal sebagai bank yang amal. Ya? Semua guru kita ni amal. Amal yang kita buat ni akan dinilai oleh akharat tu. Ni ajaran agama. Ajaran nasional ni tak ada. Dan sosial ni tak ada lah komunik, tak ada lah demokrasi pun tak ada. Demokrasi hanya ajar, orang kata, eh? ekonomi, sosial, begitu juga komunik. Islam ni diajar komentar, diajar sosial, diajar budaya dan diajar bahawa kerja buat kamu ni akan dinilai oleh Allah Ta'ala yang susah payah buat dunia ni untuk hidup. Mempikir senangkah nak boleh hidup manusia? Kena ada langit, kena ada bombing, kena ada udara, kena ada air, kena ada itu, kena ada ini, oksigen, hidrogen, entah macam-macam perkara. Kau orang tahu, orang tak tahu lagi. Kena ada segala berita-berita kecil orang panggil galaksi ini kena ada ni semua ni alat-alat Tuhan buat di langit untuk membolehkan udara bergirut dengan, dengan selesa yang di atas dunia benda ni ni bukan kecil belanja walaupun banyak belanja takkanlah belanja Tuhan Tuhan nak belanja dengan free dia akan inilah balik sebuah kerajaan buat asrama Asrama, Peros, Asrama budak-budak ni Ada makan, minum, padang bola, library, doktor, kantin. Dia fikir itu kerajaan Peros saja apa? Manusia, apa, pelajar Pelajar, how to be yeah, Dia terima kasih Mujudnya aku boleh mengaji Ada asrama, ada kantin, ada padang bola, ada internet, ada sebuah radio TV Ini tujuan nak suruh aku belajar tak payah balik rumah tengok TV. Tak payah pergi ke mana nak main bola Ada berlaku siap. Tujuannya nak menyenangkan aku belajar. Supaya aku menjadi. Mau Kalau orang dunia dia pun menjadi warga negara. Kalau kita orang Islam ni. Nak jadi jadi hamba Allah yang soleh. Kalau budak tu. Cudi. Kalau budak bodoh. Oh sedap di sini. Main, boleh main bala pagi petang. Boleh main bala pagi petang. Boleh layar internet pagi petang. Boleh makan. Boleh berapa. Akhirnya. Cukup 4 tahun. awal lain tubik dengan siji. Dia tubik dengan yang kosong tak datang dunia dunia ni asrama oh Tuhan buat dengan langitnya dengan bumi semua sekali asrama untuk hamba dia duduk sini tujuan apa? apa kemudian dia siap habis bahan makanan bahan minuman bahan perubatan bahan keselamatan bahan perperangan bahan-bahan dia wayak semua dia, dia ada berlaku dengan tujuan obudia tujuan supaya manusia bayar balik so, susah payah Tuhan ni dengan obudia dengan benar-benar benar-benar tunjuk kehamilan kita kepada Allah kita akidah kita serupa dengan Tuhan. Ibadah kita serupa dengan Nabi Muhammad buat. Muamalah kita politik kita ekonomi kita buat serupa serupa serupa dengan Tuhan. Ini. Baulah akhirat kau akan dinilai. Ha oh, musim ayam, bola, mu bergapo, aku nilai. Dan nilai ya Tuhan ni orang panggil amalan berat. Tu dia kata fa amma masaqut mawazin. Mana-mana orang berat timbangan. Berat timbangan ini bukan bahasa berat, dia tak makna ada nilai mengaji aku beri nilai kerana aku tahu mengaji betul-betul hmm, nak mengaji nak tahu benda aku aku mengajar aku nilai kerana aku tahu mengajar dengan tujuan nak sebak ilmu aku pada manusia semua maka amalan lagu ni mak ada nilai dia panggil berak nilai teruslah kira dah buat berapa kali berapa kali itu apa nak ada ada nilai kita di hospital doktor ku panah kita dia suruh jelah dia kebet mata dia suruh dia noh Kita kata, "Mengapa dia kerja doktor?" Dia suruh orang Dia kata nak ukur panas. Ukuran berapa kilo, dok? Orang tak tanya begitu, tak tanya berapa, berapa kaki panas saya. Bila dia dengan mengikut mengikut benda tangan dia tu, dia kata Pakcik panas 27. 27 gapo, doktor? 27 kaki kau kelo kan? Betanya gitu bodolah kita ni. Ada hak bahasa hak bahasa beli beras berikan ni kelo kau bersama udara lambat tak lambat ni ada ada apa suka tadi dia panah tak banah ada suka tadi dia soro kita ni gegar tak gegau dah kita ni gegar tak gegar, gelombang ada ukuran sama dia akhirat kira ada ukur ni ukur dia saqulat khafat mana-mana ratimangan dia berat fa wa fi syatr orang itu akan diletak dalam kehidupan yang cukup selesa Hak kita panggil syurguh mana-mana amalan kita aktiviti, aktiviti kita dinilai oleh Allah dengan nilai yang betul serupa dengan orang Nabi Muhammad ajar orang Nabi Muhammad ajar lagu ni kita pun buat lagu tu juga baik cakap apa yang baik perbuatan, baik politik baik bumuh tanggung, baik jual beli, baik ekonomi juga pun kita buat serupa dengan Hak Nabi Muhammad ajar maka aktiviti kita diberi nilai iaitu insya'atirrabiyah dalam kehidupan yang selesa nak sebut siswa lagu mana, payahlah. Kita orang miskin, siswa cara kita orang meskin. Orang kaya, siswa cara orang kaya. Orang segar, cara orang segar. Orang, orang sakit, cara orang sakit. Tiap-tiap orang nak ke siswa. Tosik ke jadi, makan kecilan, kaya. bukan tak siswa, kita kaya. Tapi telefon mari kata nak colek anak lah, nak suberi pinti air jadi hidup orang kaya, sisa orang nak colet kita pun tak ada orang nak kaya nak umur tangga kita pun tak ada orang nak sama kita pun tak ada, orang panggil hidup sisa kita kaya lah sekali itu kong, kalau kita miskin pun tapi tak ada orang kaya nak sakit buruk, dok, mata kita pun sakit-sakit dok berapa, boleh kita makin sisa juga cara kita jadi nak sebut sisa tu payah, walau bagaimanapun dia kata, kalau amal yang nilai baik, sakulat mawazinu maka hidupmu aisyahir radiah dan tak ada asisten. Belah mana si tak sisa mungkin sendiri akhirat. Asal mau buat benda aku nak ni jangan buat benda aku lagi aku jamin hidup mesti. Nak lagu mana? Apa nama ni? Ayah lain sungut kepada dia. Innal ladina qad ra'a rabballah malik mustaqim tatanaazaru alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati tudhha'u anharu awliya'akum fil hayatid dunya wal akhirah bangku budi akhirat le ada waktu mudah. Jatuh kepada perjalanan di Kuala Lumpur ni anak kita tunggu. Allah sisa kalau Kau turun di Kuala Lumpur tak tahu anak mano gapo nak gila pun. Walaupun naik kepada benar lah, tapi tak ada tunggu dreba, apa tak ada, teksi pun tak ada, anak pun tak tunggu. Seksanya dia. Tapi kalau turun di Kuala Lumpur, walaupun kita akal untuk tak berasa lagi sekali. Bila anak tunggu pakcik, ayah, hmm pakcik, nampaknya ayah, naik sini, muak duduk sini. Oh, Allah sukanya hati. Apa kata bangun kubur di akharat kelam, mereka ada tunggu kita. Pakcik, Assalamualaikum, saya lah di Masyid Surga. Biasalah bagaimana kita? Walaupun anak tak ada bini, tak ada tahu bagaimana, tapi mereka ada tunggu kita dah. Pitu kubur di Itu satu daripada bentuk selesa baik dan ama man khapat mawaazin ada pun orang ye timbangan dia rengge aktiviti dia sabut tak kena kanat lain akidah tak betul lagi akidah pun tak betul orang akidah kita tauhid kita di syiriknya tuhan akidah kita ni apa orang panggil Islam tegak pada Islam kita gamik nasionalis kita pergi pergi komunis kita duduk bergantung demokrasi saja ini semua ini menyebabkan segala aktiviti kita semai foso begitu mekokoh ekonomi semua sekada Ini tising tu kerana kita buat landas kita betul dah duduk tak bawa Itu tuhan duduk bergantung perwe dua tabo mito ha duk begantung maksis dua tabo mito ha duk begantung gapokan kolekan macam macam macam nama oh, hok oh, tak pandai mashur sangat bapak di bapak neraka tapi kita pergi kenaik dia Sina Ali tak tahu gapo, Sina Umar tak kerti Gapur Sina Ubaka tak tahu Apa Nabi Muhammad Gapur tak Orang lagu ni Orang yang khafat nawazin Orang yang timangan dia Gak ingat Bawa lah masjid Pak boleh putih sehari sekalipun Bila membuat tak kena kan aku Aku sepot-sepot Akhir-akhir Jadi habuhan Fada'anah mansur. mathur nah, kalau pada orang lagu ni Fa'umuhu hawiyah Itu yang kata Aku nak bui mok jago Aku nak suruh ke mok dia Gapo dia mok dia Hawiyah Benda apa hawiyah narunham ya api yang bakar orang lagu ni aku nak suruh ke dia berapa dia muk dia? rako ni orang panggil wak nganyi istihzat cara kita kecek dengan orang yang ada masa kita kena wak nganyi baru dia reti ada setengah orang yang tak wak nganyi tak reti wak nganyi sikit dia reti ha, jadi tertuklah di atas kita ada masa kita cakap betul kalau orang ni bahasa mudah-mudah. Ada masa kita cakap cubik-cubik sikit, sini-sini sikit, wak nganyi sikit baru dia reti. Orang panggil makan lada pedas. Nak kan? Bahasa orang jenis orang tak berbuah lada tak reti. Nak buah lada baru. Ha oh, oh, oh, oh, oh. nah, tu dia duduk. Jadi bahasa kita. Bak tulah semua. Kita kena reti. Kita sebagai ibu bapa yang menjadi cikgu bagi anak-anak kita sebagai ustaz atau pencikgu yang mengajar murid-murid kita di sekolah kita menjadi ketua kajian yang menjadi pok bagi segala rakyat kita kena paham lagu ni bagaimana cara membolehkan orang yang tertarik dengan Islam sama ada menggunakan bahasa kau sama ada menggunakan cerita sama ada menggunakan doa kau sama ada menggunakan usrah kursus kau seminar kau panah-panahlah kita buat usul berda'wah cara-cara berda'wah saya pergi 3 2 3 ni malam tu duduk di lipan duduk di triang temerlu tubik cerita apa-apa tu guru kata nak bersaing dengan syaitan iya amba kata cina, cina pun makan juga amba pun kata amba akan lawan sekolah ni walaupun paksa bersaing dengan syaitan amba saya bayar ke dia begini dua perkara saya bayar dia begini pertama saya ingat lagi ucapan western cacing Perdana Menteri Orang Putih Ketika perih dunia kedua lawai Lawai Jermai Jermai get bom banah landeng tu acuh dia Ketika tu Perdana Menteri Western Churchill Orang kenal belakang lah churchill Walaupun dia akhirat kalah dia Apa ni, pilihan raya dia kalah Nak beriaknya, dia kata saya akan lawai Jermai ni, walaupun terpaksa berlindung Di balik, peti surat dia suruh ada pimpin yang buat saya nak lulus buat itu tak apa asal kita boleh lawan jerman dan kalau payah sangat saya nak panggil segala syaitan mari atu syaitan ni mari sokong saya ini cara seorang pemimpin dia nak bakit semangat rakyat siapa dia guna KTM begitu pelik apa ya saya kata gini bahasa Melayu awak raja dengar ke ada orang Melayu kata lagi kucing tak tumbuh tanduk. saya tak pergi rumah awak raja dengar ke Adik ada ke nak kucing tumbuh tanduk nak tunggu kucing tumbuh tanah dia lah tapi orang bayu boleh kacak lah gitu lari kucing tak tunggu tanah dia jangan harap Aku gik, orang yang boleh kerima perkataan tu itu basa basa al-masal basa basa ni orang rekod bermacam macam-macam perkataan yang membolehkan orang tu tarik perhatiannya kita kucing tumbuh tanduk ikan keliti musisi berapa lagu ni banyak kata perkataan lagu ni nak guna basa guna gi orang panggil Al-Gharatul Mashhur Awla Masawabil Mahjur dalam papatah Arab Ambo ni belajar kutu luruh di Mesir di Azhar ni luruh bagian sastra dia ni dia kacik politik pun dia guna ilmu tu lah jadi Ambo saya akan saya yang untuk nak lawan sekolah ini pimpin oleh parti yang lawan kita Karena parti ni bawa orang menyebabkan orang terlupa habis tu eh. dia ingat parti dia ingat karita tak tahu dah sopada dua ni yes, sebab tu lepah, Ambo punya dadah Pambohnya pecah umum, pambohnya rogol, pambohnya. Kenapa orang dah dah luntuk? Kenapa rogol? Reshwasanya reshwas ini tabung haji pun kau korek kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kenapa orang lupa kau Tuhan kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau yang hari itu orang sikit-sikit ugama sikit-sikit ugama orang di masjid orang tinggal kasut tangan orang tinggal hipah tangan orang tak kasut kenapa orang gung ke Tuhan dalam ni Tuhan orang buang-buang gitu kecep pulak macam-macam perkara memperlekih ke Tuhan bukan ke Islam ada dikit lah ya? nak no, kau balik semula bagi ugama ni bukan kau tidak baca quran kau tidak wayak surga kau tidak wayak ngaku kau tidak kaya kaya apa, -apa semua sekalian kerana inilah dia dia yang boleh memperlahankan ke kelajuan manusia daripada apa yang menjunam kau Bagaimana kau jangan Ini tuan-tuan sebab tu Orang-orang yang Timbang dengan dirinya Maknanya Semayang dia banyak Tapi tak naik timbang Buat masjid banyak Tapi tak naik timbang Berapa lagi Majak orang kamu Tibi Bercara Berapa Berapa orang kamu Tapi tak naik timbang Karena buat dia tu tak kena Dengan lain Dengan peta aku Maka aku nak suruh kemuk muk dia lah jago Siapa dia muk dia Gakuh tetbu ni muk dekat sedap dia duk tarik mumuk boleh muk gosok pal senai rupa-rupanya tidak muk ngaku ngaku akan agak ada kak mumuk ngaku ngaku akan kekoh mu ngaku akan cium mu ha tu je jadi siapa kata dia panggil istihza tahkir istirah cakap kata yang menimbulkan kegasaj jejitkan dalam hati kita ha kalau mu buat selesiduk ngapi gak ke? kena betul balik amalan kena betul balik aktiviti muspa yo benda nak buat sopo dengan aku cikgu aku ajar cikgu aku ialah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dia ni cikgu cikgu antara bangsa, cikgu seluruh dunia dia ajar apa saja pun ekonomi dia ajar bagaimana ekonomi cara Islam akidah dia ajar belah mana pegangan hidup dalam Islam ibadat dia ajar belah mana cara kita beribadat Tuhan belah mana cara kita yang muamalah semua sekalian ha. turut orang ni aktivitimu naik timbangan tak turut dia aktivitimu tak ada bila aktivitimu tidak nilai akharat kelebihan mua ke disuapkan rakok. Dia rakoklah dia basuh ekcim dia basuh berok, dia basuh lima kem. Bila mu lapar, dia rakok, mu mu ari, mu mu ada mana rakok ni buah ari buah zaqum. Inna shajaral zaqumu ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun qawli al-hamid. Mua buah kayu untuk makan bila mu lapar dan rakok. Buah kayu gapo? Buah kayu zaqum. Buah zaq buah kayu zaqum bila mu makan aco gapo? Bukan naik tenaga, tenaga vitamin A, vitamin B dok. Masuklah perukmu tu, bergelenggok dah peruk. Gelenggok. Kita buka puyuk-puyuk gelenggok. Kita nak jadi dekat takut. Puyuk-gelenggok tu kita nak jadi dekat takut. Ini perukmu mesti akan gelenggok akar-akar. Kerana makan buah zakur. Galmuh di-arli. Kharali al-hamis bagaimana gelenggoknya, cecahai panah. Huruf-haruluh. Setiap kau tu, Allah Ta'ala suruh melekat, ambil heret, berbubuh dah puyuk tu surah ad-dukhan dalam surah ad-dukhan tuan-tuan boleh baca bagaimana hidangan ahli melaka yang berbentuk buah kayu zakum yang tidak ada vitamin A yang tidak ada vitamin C yang tidak ada protein apa pun itu lah makanan mulai akhara nak percaya kata saya percaya sudah itu dia cara dia untuk guru ni bila melakor, orang yang melaka kena perkecik cara orang melaka bila orang yang segar kena perkecik molek sepuluh orang dia tak segar bawalah kesan ayat tu tapah kata lingur hingga apa ni Odin hingga apa ni apa segitu Radin semua kita habis waktu jadi kesimpulannya satu daripada ajaran agama ialah khaymat. di antara aktiviti khaymat ialah menilai aktiviti manusia atas muka dunia maknanya padah-padahlah kita siap masuk surah yang kedua sikit lagi wal'adir babah wal'adir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعالية ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لك نود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في صدور؟ inn rabbuhum bihim yauma idzin la ayat kita panggil surah ayat surah wal adiya ayat ada 11 11 ayat 11 rakaat dan ayat-ayat dulu -ayat juga kita panggil surah surah kadam surah muqaddam surah yang diajak pada anak-anak kita lebih dulu pada ajar surah ps kita panggil dan <coughs> bila kita baca lasmaye luas maye nak ceramah nak berapa kita baca ayat ni kita kita beri kita kita baca lasmaye kita ingat apa benda kandungan wal-adiyat si pula wal-adiyat mana dia begini wal-adiyat babha Demis segala kuda yang berlari deras sampai berbunyi suara kuda ni bila dia lari deras dia bunyi ha ha ha itu dikira kuda baik satu daripada tanduk kuda baiklah bila dia bunga darah, sorot bunyi dan tanda di buha. Hak orang biasa yang aku telah tahu apa ni. Fal Demi kuda-kuda yang lari sampai berapi. Kaki dia itu bila dia tepuh mengakat mengenai apa yang dengan batu bawah ni. Maka kerah ni besi di tapak kaki dia tu bila belagak dengan batu berapi. Pando kuda lari darah. Fal mudiyat subhan. Demi segala kuda yang sanggup menyerang musuh walaupun pagi hari waktu subuh fa asar nabi naqa menyebabkan debu bila kuda itu lari deras timbul naik debu kalau lari kau tak naik debu fa wasat nabi jamaa menyebabkan kuda lari deras dan boleh masuk ke tengah-tengah kawasan musuh innal insan rabbil kan mulda di wal adiya wal falmuri falmuri falmuriati falmuriati fa asnabi nabi ni dia panggil dia panggil halaf sumpah cara Tuhan nak tarik perhatian orang bila dengan molek dia gunakan sumpah o kita mnai apa ni sumpah saya sumpah dengan nama Allah saya bersumpah benar saya sebut ni betul cuma kita orang kita orang Islam ni tidak dia benar sumpah lain pada Allah, wa billah, wa tallah ila kata nak sumpah depan hati engkau depan orang kau kampung kau nak tunjuk kita ni cakap betul orang tak percaya cara lain lain pada sumpah jam macam itu orang sumpah dekat gono ada adik kau ingat lagi kecil lagi kok gono tu dia kalau aku pohon kak gono berapa gono tahu tari sening mau oh, pari masa ni bagi dia pari masa ni tu boleh buat sumpah hanya Jawa Kelantan gapo dekat kopi buka apa kopi kata dia ha, kapi tu sumpah tu semua tu tidak dibenar di agama kita. Tari masa ini, kalau kat gondor, tapi tak boleh. Yang nak bersumpah juga? Wallah, wa, wa taala. Mana saya ini cakap benar, kalau tak cahaya, saya sanggup buat saksi dengan Tuhan. Okay, hey, Tuhan mari dah jadi saksi aku, buat cakap apa aku dia benar. itu bernama sebut Wallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, bahawa Allah menjadi saksi bagi saya, baru cakap apa saya ini benar. Itu mana bersumpah dengan nama Allah. Mana kalau, kalau kalau hari Tuhan, awak saksi tak cahaya juga, boleh bergocah lah maknanya. Nah itu dia duduknya orang-orang ha, halal ini juga ha, dia dengan sebab halal-halal yang tak ada dia dia bersupuh dengan apa saja. sahaja yang eh, boleh menimbulkan emosi orang Arab dia boleh menimbulkan emosi dia boleh naikkan emosi pendengar orang Arab dia bersupuh berlaku termasuklah bersupuh dengan kuda kuda adalah satu daripada makhluk yang sangat sayang oleh orang Arab jamaian itu jamaian kerana hidup orang Arab jamaian itu hidup dia dengan kekerasan hidup dia dengan badan terung dia tak ada nilai hidup dia tak ada moral, dia tak ada adab. Dia adanya ialah. awak panggil siapa dia buku tangan kerah, siapa dia menumbuk dia dirah, orang tu. Orang tu. Seperti Amrikallah ya. Amri ni. Amrikallah ni hubungi orang dengan kekas, kan? ya Dia tak ada moral. Tidaklah kata dia nak paham yang dengan adab, murni, dengan moral yang baik. Tak ada. Dia adanya peluru, benda, kapal terbak, lepas tu, duit. Kalau Turki nak beli saya askar saya ni, duduk bumi Turki, saya akan beri puluh beliau beli. Itu perangai orang bodoh. Kalau orang itu orang cedik. Kalau Amerika ini cedik. Dia akan ajak Turki kau gapo. Ya saya akan buka sekolah. Saya akan buka talih air. Saya akan beri peluang-peluang menegur dengan orang Eropo. Saya akan beri muka kilang. Maksudnya buatlah benda-benda yang boleh menarik perhatian orang. Sebab bawa Amerika ni orang mulut. Jadi orang berjuru kepada Nabi Muhammad. Jadi nak ambil piti kau tak perlu itu ah, main itu perang orang bodoh kalau kita kapur jam yang hari itu juga bila berlagak Allah, ayah saja ah, ayah je, kita dua tak bergocor lagi oh, Tu perang dengan orang kata jam yang hari itu perang dengan nasmela berapa oh, lagi badi oh, lari ayah binya mani ah, berarti berang-anggara bort kata <laughs> jam yang tu hari Alhamdulillah kita boleh buat tuk guru ajar cara tuk guru boleh tindak cara boleh. akhir sekali perangai orang kata daripada jahat jadi mulai tidak tak sokong bunuh kekerasan kalau mari turut kerajaan nak bunuh kekerasan juga kerajaan bodol lah. balik semula ke zaman 50 tahun ha. baik demi kuda yang berlari derah sampai berbunyi soroh demi kuda yang lari derah sampai berapi kaki dia bertepuh dengan batu walmughirat subhan demi kuda yang sanggup serang musuh walaupun pagi buta pagi buta pun tengah sedap tidur kuda tua dia pecut nak pergi perhat, dia pergi juga kesetiaa kuda fa asar nabina dia pecut lari deras sampai ke debu habis wasat nabii jemaah siapa boleh masuk apa ni, merebus masuk dalam kumpulan musuh itu sumpahnya hok nak royak ngapa dia Innal insana rabbilaka kan. Kazung manusia ni bahasa jadi tak kena budi Tuhan. Hak tu hak eh? nak wayaknya. Maknanya kali kata kata habis bismillahirahmanirrahim innal insana rabbilaka kan. Hak tu hak sebut tak sah. Tapi waladiyati falmuriatu orang pakai platik. Platik bahasa untuk menarik perhatian orang supaya dia dengar. Berapa dia benda? Hak benar nak wayaknya innal insana rabbilaka kan so ni manusia ni aku, aku, aku ni Tuhan buatmu, aku nak ajak perangai mu kanun? Kanun kanu pasal tak kenal budi manusia Melayu manusia Arab manusia Inggeris manusia kaya manusia miskin manusia Eropa manusia Timur asasilah manusia ni pasal kanu pasal tak kenal budi jadi kalau mu depend dengan orang tak kenal budi tu tak pelik lah kerana person dia lah manusia tak kenal budi puajit permunya betul balik betul amal dah sebut-sebut orang yang tak saya tak mengendah ke islam politik tak saya mengendah politik cara islam tak saya ekonomi cara islam tak saya orang, -orang ni orang sakit tak boleh buat balas dengan dia buat balas dengan dia Bala -bala kita buat balas dengan sakit kita tu betul buat balas dengan sakit Sakit apa busuk bangang kita ini doktor apa sakit eh dia sakit doktor busuk tu kat dia, dia sakit dia kudi dia busu dia buat tu dia bukan jadi kau doktor yang cudi dia sanggup buku hidup dia berdepan dengan pesakit yeah hanya dah lah hanya itu hanya angkito kita bila kita ni jinih orang kita Islam bila berdepan orang yang tak ikuti nak ha, kita kata sedang mulak memang manusia ni kanu don tak kenya budi budi hak kanu agi ni Islam. Boleh hidup manusia dengan sifat Islam? Manusia manusia tak boleh hidup dengan nasi jah, tak boleh hidup dengan duit jah, tak boleh hidup dengan rumah besar jah, kena hidup sekalau lagi iaitu roh. Roh dia kena kero juga. Dia tak ada makanan bagi roh kecuali pada zikrullah. Ingat Tuhan, kemucuk zikrullah ialah Quran daripada awal sampai ke akhir tak ada mula Al-Quran nak buatnya ialah zikrullah semayang zikrullah mengajar zikrullah mengaji zikrullah. zikrullah berjual dengan nama Islam zikrullah ekonomi cara Islam zikrullah nah, zikrullah ni lah kita dedah pada orang okay? yang belum pada ni dia terkui atas lagi nah, kita bawa Islam sebagai membolehkan Islam secara secara kompensif kita panggil. supaya dia rohani dia segar oleh dia boleh rajin cari harta wala apa ni kita hal, halah kawin kau beranak kau bercucu ke jaga maris bagi Islam itu apa orang lagu ni ialah orang yang geti kenal budi Allah SWT taala ada tidak lagi kanud tidak lagi apa ni tak hargai budi innal insana billaka sesungguhnya manusia mu sendiri pun kanud lebih tak menahu budi tuhan mau dah mampu hidup senang agak melupa kat wa inna ala zalika la shahid benda lagu ni Tuhan kata bukan tak erti dia sendiri pun juga manusia ni tak ada orang tak erti erti belakang bahawa dia ni makhluk Tuhan boleh nyawa pun kerana Tuhan jantung dia benyuk pun kerana Tuhan darah dia berlari pun kerana Tuhan boleh makan, boleh minum butir padi butir semua aku buat belakang orang manusia semuanya butir padi tak nak buat nak sebuah air titik pun kerana jadi timnya lagi tapi ialah aku juga Hati -hati. jadi benda Tuhan kata begitu semua kata kita eh kalau setara tu aku ni puji ni tak kena budi juga bagi tadi makan nasi daub minum air segala bagi dua ni benar-benar kau tidak Tuhan buat ni kadang Tuhan buat pun tak boleh dia tanda aku ni pun tak kena budi Tuhan ya Tuhan peru aku ni suruh jago ben jago ugam. kita panggil hala kena jago haram kena jago syurga kena jago raku kena jago dosa kena jago pahala kena jago tiba-tiba tak jago sekarang betul-betul aku ni kan muda wa innahu lihubbilqaidulashadimu dia penggan orang juga bila boleh pitih ke dia sudah tubil khair wa innahu li hubbil khair shadid maksud makna sia ni la shadidun li hubbil khair lalu amat saya kata eh hari tu aku bagi dia ni bukan untuk simpan untuk manfaat Untuk saya manfaat manfaat ni bukan untuk musyorgah pada mu, buat kubu peluam kamu cairi. Pada saya-saya mu, kok sakit kok meski, kok papor gapok, mu kena guna juga hal itu. Tapi yang saya, saya hal tak tak guna hal itu. Mungkin tempat tu, minggu, tu panggil kanud. Coba kita perhati, kita ada hal Kita ada kita ada ilmu, kita ada ilmu masih, apa panggil? Kita ada pengaruh Bagai ini, bagai khazanah Tuhan beri pada kita. Kenapa kita guna untuk diri diislam? Bila gunung tu tengah diri sore kita pergi Kanud Tak teruk. Nabi ajaran Nabi. Nabi kata man kana lahu fadlu Mana-mana orang ada peti lebih. Wa man mana-mana orang yang bekalan dia lebih. Wa man kana mana-mana orang yang belakang lebih. Mau naik kuda, lebih lagi belakang. Saya pulih muat seorang lagi. Mu kena letak orang lain. Kita naik kereta. Lagi macamji suku kuenya. Tengok orang tua bokok, tukar slow lah kereta buka pintu pakcik naik kereta kalau kita buat lagu tu artinya muka Islam tak ada makna Islam kalau kita syarah semua ngaji semuati lah tak ada sebab orang curi kerana curi-curi orang curi-curi ni kerana lapar atau kerana nak mewah kerana lapar tu tak, tak tak mungkin orang Islam lapar dalam masyarakat Islam kerana tiap-tiap orang lapar kalau tak ada duit kewajiban orang ada duit dia kena jamu mula-mula adik-beradik dulu nak adik-beradik dia kalau tak ada begitu jireh adik beradik pun atas jireh seputar kapal kena cek tengok siapa dia tak cukup makan kalau tak cukup dia adik-beradik pun tak cara orang kapal tak cara naik atas baitul mal kerajaan negeri mesti siap bantuan bantuan pada rakyat tak nak curilah ke mana jadi kalau curi juga sama adalah pangerti makko tidak masyarakat Islam ataupun nak memu. Dia memu ni bukan cara nak memu hak uk je diri jangan dicung jangan bawa pokok nyamuk jangan. Itu kata syarah buat di ni kan. Tak ada tak ada tak ada tepat boleh kita tek Islam. Kalau tek tak tek tak ni tak reti. Kita itu hak tak reti. Tahu dia depa tak pandai bawa jalan. Kita kita naik kereta dia juga pun jangan habis <tos> Wassallahu ala sayyidina Muhammad wa ala